Петро. «Так він штука. Кого ж вони висватали?» Микола. «Я догадуюсь. Тут живе одна бідна вдова з дочкою. То, мабуть, на Наталці возник засватався, бо до неї багато женихів залицялись. Петро. «В сторону». «На Наталці?» «Заспокойся». Ну, Наталка не одна на світі». До Миколи. «Так, видно, Наталка багата, хороша і розумна». Микола. Правда, хороша і розумна, і до того і добра, тільки небагата. Вони недавно тут поселилися і дуже бідно живуть. Я далеке їх родичі я знаю їх бідне поживання. Петро, а де ж вони перше жили? Микола, в Полтаві. Петро, з жахом. В Полтаві? Микола, чого ж ти не своїм голосом крикнув? Петро, Миколу, братико мій рідний. «Скажи по правді, чи давно уже Наталка з матір'ю тут живуть і як вони прозиваються?» «Микола, як тут вони живуть?» «Четвертий год уже, вони оставили Полтаву зараз по смерті Наталчиного батька». «Петро, викрикує, так він, умер? мер?» «Микола, що з тобою робиться?» «Петро, нічого, нічого, скажи, будь ласка, як вони прозиваються?» «Микола». Стара прозивається Терполиха Горпина, а дочка – Наталка. Петро плескає руками, закриває ними лице, опускає голову і стоїть, рухаючись. Микола б'є себе в лоб, робить знак, ніби щось відгадав, і говорить. «Я не знаю, хто ти, і тепер не питаюсь, тільки послухай». Вітер вія, горою, любив з Петрусь зо мною. «Ой, лихо, не Петрусь, лице біле, чорний ус». Полюбила Петруся і сказати боюся. Ой, лихо, не Петрусь, лице біла, чорний ус. А за того Петруся била мене матуся. Ой, лихо, не Петрусь, де ж блукає мій Петрусь, що досі не вернувся. Ой, лихо, не Петрусь, я ходівка молода, та вже знаю, що біда. Ой, лихо, не Петрусь, лице біле, чорний ус. «А що, може, не отгадав?» – обнімає Петра. Петро. «Так, угадав. Я той нещасний Петро, якому Наталка припівала супісню, пісню, якого вона любила і обіщала до смерті не забути. А тепер...» «Микола». «Що ж тепер? І ще ми нічого не знаємо. Може, і не її засватали». «Петро». «Но серце моє замирає. Начувається для себе великого горя». «Братико Миколо, ти говорив мені, що ти їх родич. Чи не можна тобі довідатися, осватані Наталки? Нехай буду знати свою долю». «Микола, чого ж не можна? Коли хочеш, я зараз піду і все розвідаю. Ти скажи мені, чи говорити Наталці, що ти тут?» «Петро, коли вона свободна, то скажи за мене. А коли заручена, то лучше не говори. Нехай один буду я горювати і сохнути з печалі». Нащо їй споминати об тім, якого так легко забула?» «Микола. Старежись, Петре!» – нарікати на Наталку. «Скільки я знаю її, то вона не от того йде завозного, що тебе забула. Подожди ж мене тут!» Іде до терполихи. Ява, п'ята. Петро, один. Чотири години уже, як розлучила мона з Наталкою. Я бідний був тоді і любив Наталку без всякої надежди. Тепер, наживши кривавим потом копійку, спішив, щоб багатому терпилові показатись годним його дочки. Але вміст багатого батька нашов маті дочку в бідності і безпомощі. Все, здається, близило мене до щастя, але як на те, треба ж опізнитись одним днем, щоб горівати всю свою життя. Кого без талання нападе, тому нема ні в чим удачі. Правду в тій пісні сказано – «Що сусідові все вдається, що всі його люблять, всі до його липнуть, а другому все як одрізано», – співає. «У сусіда хата біла, у сусіда жінка мила, а у мене ні хатинки, нема щастя ані жінки. За сусідом молодиця, за сусідом і вдовиці, і дівчата поглядають, всі сусіда полюбляють. Сусід раніше мене сія, у сусіда зеленіє». А у мене не орано і нічого насіяно. Всі сусіда вихваляють, всі сусіда поважають. А я марно часи трачу. Один в світі тільки плачу. Під час співу Макогоненко виходить на сцену, слухає і по закінченню підходить до Петра і каже. Ява, шоста. Петро і виборний. Виборний. Ти не і співака добрий. Петро. Не так, щоб дуже, отабито. Виборний. Скажи ж мені, від ти йдеш, куди і що ти за чоловік? Петро, я собі Бурлака, шукаю роботи по всіх усюдах і тепер йду в Полтаву. Виборний, де ж ти бував, що ти видав, що чував? Петро, довго будеся розказувати. Був я і у моря, був на Дону, був на лінії, заходив і в Харков. Виборний, і в Харкові був?